Dit is Livio, saam met Corrie, maandag en vrijdag om vijf. Goeiemiddag en hartelijke welkom bij my program, my Steve, ek is Livio. Jy is ingeskakel by Net is SA in FM stereo en jy kaars saam met my Corrie. Voor ons afgaan die program Kom ons luister eers een dikkie En hier is Karleen van jou Erspeld met sing Verliefde sing, hier kom hy My vriende, dis tyd om te lewe As ons net mekaar kan vergewe Gryp nou jou naaste se hand En dans op die maat van jou hart Ons kyk al te lang oor die pad Toe jou oorvaar die tree, die tree waar die vrede sal maak. Sing, verliefde, sing, die tijding wat ons bring. Nooi die mense in, kom, laat ons oorbegin. Breek nou die kletings wat terughoud. En staan op in die naam van Sambou Dit vat nie veel om te wijs Om my te oortuig Dat ons is aukei okay. Jy is a baken van vrede A flitslig wat skyn vir die jere Die berge en dal is oor Een nieuwe begeleid nou voer Syng my hart kan vergewe senfelief Karleen van Jaarsveld, my zing vir liefde zing Prachtige Likkie Dan, het is so hard seer, Dat haar dochterkie, so siek is op die oomlik, ons hoop Sy sal gauw weterskap toe en dat wel vir die klein ding, een oplossing sal kom Ek kan begin my program op my spijskaart Het ek verlede week gehad in die week voor het as jy op jou paarkie spring om het hanteer, wat sal mense sê, geboor om besonders te wees, en dan het ek ook gesels oor liefde weer, met valentijnsdag op die drumpel, en wat liefde vir die mens kan beteken, die hele wereld draai om liefde. Vandaag kyk ek na twee onderwerpe, hier sê een jou grootste geskenk, en daar is kracht in woorde. Ek wil ook net noem, dat, indien jy wil adverteer op NetRadio SA of FM Stereo, kon ek ons geris, dit is die in ding. die kieberuimte is daar, dit is die volgende stap vir die bezigheid, so kon ek ons geris, ga na die webverbe by www.netradio sa.co.za of fmstereo www.fmstereo.co.za Onder die hoofie kon ek ons is daar vormpie, vul hem in, en ons sal terugkom jou toe, jy kan op die radiostasies saaf, en ook op die webverwe adverteer, en onthoud die radios, genereerde inkomste, deuradvertenties, en die meeste van hierdie gehoude word teruggeploeg in die gemeenskap in, en ons natuurlijk ook baie dinge op die webverwe gaan loergeris daar rond. Eerst ek ons na Wat is een mense grootste geskenk? Denk een bykie, wat denk jy is een mense grootste geskenk? Een mens word soms wakker en jy is net eenvoudig nie lis vir die dag wat voorleen nie. Vooral op een maandag, oog sal een mens ge gee my toch net kracht vir hierdie dag en hierdie week. Ons is so bekommerd en gespanne oor wat die nieuwe dag mag inhoud. Daar is vele dinge soos werk, finansies en mense huwelik jou kinders taak, en die mense verhoudinge, waar oor mens jou kwaal. En die toekomst mag dat ek so donker en hooploos like, dat die mens wonder, of die leven nog enigszins die moeite waard is. Mens wonder of daar doel is in die leven vir jou. As die mens mooi denk, is daar echter een geskenk, wat ons krij, en waarvan ons elke oogend op niet bewis moet raak. En dit is die geskenk, van die lewe. Die mysterie en die grootsheid, en die volheid van die lewe, is een absolute wonderwerk. Om te mag lewe, is een geskink wat in ons gegewe word. Dis jy is daarom, dat ons hierdie een lewe het, wat ons moet waardeer, en benit. En onthou, ek sê dit so verkeer, gister is verby, moore is dak, nie eers daar nie, ons het net, Vandag oor, die oomlik die nou, dis wat ons het, maak die oomlik in die nou die moeite waard. Maak daar die herinneringe in die oomlik en die nou, dis die herinneringe wat jou verder in die toekomst gaan deerdra as die mens daak een bykie depressief voel. So maak dit die moeite waard, en nou, dis al wat ons het, is die nou. Tans dat paar gedagtes hoe jy jou dag beter kan maak, maar voor ons daarbij kom, is nog een stikkie muziek en ek gaan sommer vir ons een heerlijke stikkie boeren muziek speel die telepelkies met op sy warmste die telepelvals. Hier kom my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 Maak vandaag jouw dag met vandaag, vandaag vervoer. Je komt niet. Marian Zijn Fashion Designers Cassie Berry en het Marian Zijn Fashion Designers Verdari iets anders in je leven. Een moderne uitkijk, een funky, a cool and a hip look. You dream it, we can create it. Cassie Berry by Marian Zijn Fashion Designers Cassie is een van SA's top fashion designers, wat twee jaar in een rij die SA butterfly design van die jaar gewen het. Hoe cool. Trouw roke meskiet, <laughs> meskiet afskuit roke. Ja. Metriek afskeid roke sexy onder en nog meer by Cassie Berry Marian zijn fashion designers. Ja... Designers, Fashion Designers En as jy een venue soek met een lekker plaas, atmosfeer, vertrouwens en onthale, hulle kan jou van jou kop tot jou tone in elke opzicht lekker bedien een stop Rokke, haare, nals, grammering, blomme, musiek en keitering vir enige funksies contact, kazi, berry 076 552 triple nul en nog een 0. As jy wou. Vry sexy onne kleren en alles wat warm is. Je kreeg my design deal uitloos. Ik ga in jou pas. Ik denk dat ik kan al... Je moet beter stel. Ja, ik denk dat kan al te proberen Ja, slaap. Skazie Peri en is Marjansai Fashion designer Die Peri en is Marjansai Fashion Designers nodig jaar staalwerk aan jou huis of besigheid enige area en goud dinge sukkel jy met gieter afvoerpype stormwaterpype regwolpype by winkels of wil jy jou winkel met optonie kommersieel of industrië nie sukkel nie ICS specialist tot jou redding Voor een permanente oplossing, die eerste keer, enige area in 10 skakelduif nou, by 083-798-9362. 083-798-9362. Is daar gesig in die spiel? Lyk nog steeds 10 jaar gelede Vaal en vervelig Dis vir verandering Dynamic hair studio biedt aan Die nietste in haar moeders en neigings Gebruik net die beste haar soort producte Doen beide mans, sowel als dames te lering Haarverlingings, kleur en vaste golvings Speziale aanbiedingen vir gereelde kliënte Herkuliste by Dynamic Hair Studio is professioneel, doch vriendelijk en ontspanne. Kom besoek ons by ons liewe perseel, gelegen in die Herkulis Forum gebouw nummer 4, Senterstraat in Pretoria Tuine. Dynamic Hair Studio is ook van maandag tot saterdag. Skakel gerust door by 072-546-1681. Philip by 072 546 1681 Dynamic Hair hey Studio Die salon vir die hele gesin Die naam wat jy kan vertrou Philip by Dynamic Hair hey Studio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 Die teleboekies, dit is een lekker vroerlikie en ekie daai en ek hoop dat jou dag somme huppel en die staps stapslees saam met daar die vroerlikie teleboekies. Ons kyk na enkele gedagtes oor hoe om jou dag beter te maak. Stel vir jou in die aand voordat jy gaan slaap, drie doolwitte of take vir die volgende dag, dit hoef nie aardskrinde doelwitte te wees nie, maar nie klein dinkies wat jy wil doen en afhandel. Wanneer jy in die oogend wakker word, leep paar minuut met jou toe oe en skip een beeld hoe jy daar die drie doelwitte of take van jou gaan aanpak en succesvol gaan diervoer. Visualiseer hoe jy met geestrif, selfvertrouwe en doelgerichte optrede, praat en tot aksie oorgaan verander negatieve prinkies oor jouself na positieve gedagtes en optredes. Lees jou bybel, doen een gebed, dit is goed om jou dag so te begin. Doen bykie strak en asemalings oefening om jou lijf meer soepel te kry. Neem een lekker stoort, as het somer is lekker kou stoort, en die winter lekker warm stoort. Geniet een gezonde ontbijt Bou ewers in jou dag, een stikkie vir humor in, lees een grappie, vertel een grappie, vraag iemand om vir jou grappie te vertel, onthou, lach is soos een vakantie, lach maak een mens een bykie jonger van gees, en het sit positie by jou oon in jou bloedstroom, wat jou sommer lekker laat voel. Jy moet elke dag een goeie, positieve gesprek met iemand voer. Vermei die negatieve ons. Onthou, verhoudinge is wat ons die lewe lekker en aangenaam maak. Gee nou keerig aandag aan verhoudinge met jou geliefdes, jou familie, vriende en ook die vreemdeling wat jy dag op jou pad sal raak loop en baie belangrik, die verhouding met jou man of jou vrou. Help iemand wat jou hulp nodig het gaan lees jou bybel voor jy gaan slaap en sê vir jou hemelse Vader, dankie vir daar die kracht en genade wat jy dier die dag ontvang het. Het is nogal goed om aan die einde van die dag te weet, jy hoef nie die, die probleeme in jou leven alleen aan te pak nie. Saai vandag goeie dade in jou leven. Dit wat jy elke dag saai, sal jy uiteindelik ook maai. Leef elke dag met dankbaarheid in jou hart. Dis baie belangrik, sê dankie, sê dankie vir die vriend of die vriendin wat vir jou ginsie doen, sê dankie vir jou man of jou vrou vir daar die kopiekie koffie, sê dankie vir daar die ou blommiekie, sê dankie, dit is belangrik om dankbaar te wees vir al die goeie dinge wat die mens ontvang. Mens weet al die dinge, maar die vraag is, doen mens hierdie dinge wat die mens weet een sprankie wijsheid vir vandag. Wat ek met vandag doen is baie belangrik. Ek koop dit immers met 24 uur van my levenstijd en dit is wat A.M. Wals gesê het. En dit is waar. Wat jy vandag doen is belangrik vir jou, want jy koop dit met 24 uur van jou levenstijd. So maak seker dat dit kostbaar is, this special hall is. Come on, let's listen to the music, and I think it's for us so, Ginny Rogers with Lady. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours My love There's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms For evermore You have gone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 Let me hear you whisper softly in my ears In my eyes, I see no one else but you There's no other love like I love I'll always want you near me I've waited for you For so long Kenny Rogers met Lady, ek hoop het om saam my geniet en ek hoop dat jy een huppel in jou stap het op hierdie maandag dat dan, dan die berge voor jou geleed wat jou onderwou gekry het neem. Omdat wanneer jy een saam bekom het en hartier is oor ding in jou leven, moet jy nie skam wees om my gesielkinnig te gaan sien nie, of berading aan te vra nie, hy is daar om jou te help en by te staan. Indien jy bekommerd is, oor jou kindse akademie, aan die einde van verlede jaar, as jou kind daak leerprobleeme het, wat die hering is daak net nodig om vast te stel, wat die oorzaak daarvan is, so dat jou kind gehelp kan word, en jy nie syke probleeme sal heen neem. Onthou, Jy mag jy besluit wat in jou liewe plaas vind. En onthou, ek sê dit keer op keer en elke keer in baie graf, en som en nog weer een keer, jy het diepkracht binnen jou self. Maak gebruik van die diepkracht, en laat die diepkracht jou lei en help, en onthou, jy speciaal, jy is uniek. Da is net een jy op die hele aardboel, en daar nooit weer so jy soos jy wees nie, en daar was ook nog nooit so jy soos jy nie, jy is en niek en speciaal. Volgende op my spijskaart, het ek daas kracht in woorde. Onthou, woorde kan die mens afbreek, en woorde kan die mens ophou. Met woorde bemoedig ons aan mense, maar met woorde vernetig ons ook mense. Daarom moet ons versichtig wees, wat ons eiter. Sit een wacht voor die mond. Die woorde wat jy gebruik, sal ook op jou eie mens wees impacteer. Kies jou woorde verzichtig, want die lewe woorde kan lewe of dood voortbring. Die skipper het die hele skipping tot stand gebring dier woorde wat hy gespreek het, as jy dit in jou bybel lees. Kom ons kyk, daar is drie aanhalings oor die kracht van woorde wat daar handel. Die eerste een is, Don't mix your words with your mood. You can change your mood, but you can't take back your words. Hierdie aanhaling is so baie waar. Ongelukkig weet ek nou nie, wie dit geskryf het nie. Dit is een anonieme bijdrage gewees, maar dit is so so waar. Ek herhaal het. Don't mix your words with your mood. You can change your mood, but you can never take back your words. As die woorde is uit is, is dit uit, maak jy saak wat jy doen nie, jy kan het nie ongedaan maak nie. So wees versichtig wat jy sê en ons ammele skuldig hieran. Ons sê te vinnig iets wat anie een kan kwets of kan zeer maak en ons dink nie voor ons praat nie. So pas op wat jy sê. Selfs ouders word soms so kwaad dat hulle opmerkings maak, wat hulle kind baie skade berokken. Emosies kom en gaan sy school op die oceaan. Jy kan vandag smoor kwaad wees, maar morgen voel jy anders. Morgen is jou gemoed beter, en net selfs een ander perspektief oorzaak. En dan is jy spyt oor die woord wat jy iemand toegesnauw het. Emosies fliktuur, Emosies wissel, maar gesproke, of geskrewe woorde bly staan. Mens kan woorde lang onthou, nadat dit geëiter is. Mens kan sien hoe my volwassen mense, hier in die vijftigs of seventigs, nog steeds woorde onthou, wat die onderwijser, of die ouwer, of iemand in die machtspositie, hulle jare terug lang toegevoeg het. Wees versichtig met jou woorde. Kom ons luister, nog een stikkie muziek, en ek het vir ons The Rose dier met bedmodeler. Ek kom sy, geniet om. Some say la. Sailor Edmiller met The Rose, prachtige liekie, as jy te bang is om te lewe, gaan jy nie lewe nie, so moenie bang wees vir die lewe nie, kry daar negatieve tyd uit en genie die lewe, wees bly en dankbaar oor daardie tyd en daardie dag wat vir jou gegin is, en ek praat myself ook, dit is net so, The volgende uitdraakselkie is, oor woorde, So innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them. Nathaniel Hawthorne needed. het gesê, Dis een Amerikanse skryver, hy sê hiermee dat woorde onskuldig in een woordboek mag, boek mag lyk, maar daar die eindste woorde het die potentiaal tot goed of kwaad. Woorde het die in die rente mag om positief en opbouding te wees, maar het net so die mag om dolke te word, waarmee jy iemand sy lewe lewe kan verwoes. In die Bijbel het die apostel Jacobus gesê, Die tong is een veer, die wereld van ongerechtigheid. Dit besmet die hele lichaam en steek die hele levensloop in die brand en word in die hel aangesteek Maar jy het a kese dat jou woorde in die rechte kombinatie en context wonderlik kan wees om vir ander mense tot stichting en inspirasie te kan dien. Die volgende uittreksel is Be Mindful. When it comes to your words. A string of words that don't mean much to you may stick with someone for a lifetime. Rachel Walshien het dit gesê. Dit is een Amerikaanse blogger en schrijver. En as een mens dan denk, woorde kan een leeftijd by iemand blije. Jy kan een, in een van woede vir iemand iets lelik sê, en binnen een dag of wat, het jy vergeet wat jy gesê het, maar daar die woorde mag een wond, en daar die persoon sy gemoed laat. Gebruik jy die woorde om ander aan te moedig, te troos, liefde te weis, op te bouw, en te inspireer. Iemand het een keer gesê, One kind word can change someone's entire day, in en het is so, een sachte, bemoedigende woordkie, kan iemand sy hele dag, verander, is prankie weesheid, handle them carefully, for words, have more power, than atom bombs, pulls, strak, and hurt, het dit kwijtgeroek, handle them carefully, for words, have more power, than atom bombs en het is so kom ons luister na die Bee met hyde woord, hier kom hy A smile, a smile can bring you near to me Don't but let me find you gone Cause that would bring a tear to, to me This world had lost its glory Let's start a brand new story now, my love right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love, talk in everlasting words, and dedicate them all to me. to me anything that i don't even meet a single word i say is some wish and words are all i have to take your heart away Tell me words And Words are all I have To take your heart away mm -hmm. Beejies met woordes. Ja nie, woorde is baie krachtig. Woorde draag kracht so besop wat jy by jou mond laat uitkom. Moenie nie dinge sê wat jy nie bedoel nie. Moenie nie dinge sê wat ander kan seer nie. Het is makkelijker gesê as om dit gedaan, want as jy kwaad is dan sê goed wat jy nie bedoel nie en goed wat kon gebleid, maar besop sitte wak vir jou mond. Ek het een van Anneke Redlinghuis, dis ons ambassadeers Afrikaans in Australië, sy likies op die draadtafel, hy het res begint speel, daar maak nom graag speel, luister na die woorde, Anneke is diep, diep mens, en alle lirike, en alle likies skryf sy self, sy toon sê dit self, sy betaal al kostes saaf te draal, al die kostes al saaf, en ek hee toestemming om allergoeders te gebruik, so baie baie dankie Anneke daarvoor, hier is Anneke met stilte, luister na die woorde, kom my Dis die stilte ons wat is stilte buiten ons Met kruipel Eenvoud God Aan die verstaan van onszelf Dis die stilte tussen ons Maar die stilte buiten ons Met blinde vrijheid hef Aan die verstaan van mekaar Zag in jou, wat die biedelaar verstaan, as die kouwe kom, en die tijd vergeet, die rust. Dus die bloemen laar in my, en die bloemen laar in jou, wat kom hier doorbij, en die tijd kom vrouw. Dis my val om jou te heen Opgekrul by jou te leen Dis a ongebore kruis En ek weet ek's veilig hier by jou Dis jou val om my te heen Waar die stilte stemloos heen As jou asem awesome, om oh my draai En ek weet, het is jy wat my verstaan Want is ek en jou, wat ik die verstaan As die kouwe kom, en die tyd vergeet Op de is die met stilte en ek kyk verder na woorde, hoe woorde een mens kan maak of breek. Ons lippe beweeg maklik om dinge te sê, woorde wat uit een mense binnenste kom bepaal, uiteindelik een mense wereld. Die spreekwoord wat lees, waar die hart van vol is, loob die mond van oor, verklap dat wat in jou binneste gebeur, een of ander tyd in jou woorde sal uitkom. Jou woorde is jou hartse speel. Al die emoties wat ons as mense voel, kan dier woorde veroorzaak word. Liefde, blijdskap, vriendekheid, een mens kan het my opnoem, my lys is lang. Ongelukkig is die teendeel ook waar, emoties soos vrees, woede, haat, en jalies, jalusie kan ook dier woorde opgevaak word. Woorde kan die mens baie seer maak, dit kan baie skade aanrig, om het negatieve woorde vernietig afbreek. Ons breinspoel selfs, ons kinders, tot negatieve gedrag met ons woorde. Al is dit natuurlijk nie ons doelbewuste plan nie, daarom is dit belangrijk, dat die mens moet let op wat jy sê, maar nog belangriker, hoe jy woorde gebruik. Dit is nie wat jy sê nie, maar dit is hoe jy dit sê wat die verskil ook maak. Doet jy jouself een bieke. Hoeveel goeie dinge het jy die laaste paar daal oor iemand of oor die lewe gesê? Hoeveel slechte goed het jy oor mense of wat om jou gebeur gesê? Sê vir jouself om nie aan een pink olifant te denk nie, wat inspring onmiddelik in jou gedagtes in. As jou gedagtes met positieve dinge vul, gaan dit een of ander tyd uitborrel. Ongelukkig werd dit net so met slechte dinge. 2000 jaar gelede, het die wijse theoloog en mensekenner Paulus dit goed geweet en keksmense hier oor aangespreek. In sy brief aan sy gemeente in Ephesus sê hy klokhelder, Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat recht is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of loofwaardige saak daar ook mag wees. Daarop moet jylle gedagtes rig. Dis belangrik, ek herhaal het. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of loofwaardige straak, daar ook mag wees. Daarop moet jy die gedagtes rug. Onthou, wat van die hart van vol is, loop die mond van oor. So maak jou gedagtes eerst te positief. Dan is die vraag, wat kan ek doen, om my woorde te verander? Besluit om dier die loop, vir die volgende twee daad te hoor wat jy sê. Kies doelbewus, wat om negatieve gedagtes en woorde wat jy hoor uit jou mond kom onmiddelik ook te slaan. Wat denk jy maak werkelijk saak, vraag Susanne Kutzerna boek 40 woorde. Wat er dialoog sal die wereld hoor as iemand een leidspreker in jou gedagtes al koppel? Denk mooi, wat er woorde sal door galm as jou gedagtes van silent na full volume opgesky word? Draai vandag die volume van negativiteit af in jou gedagtes en skakel oor na een mooier, vredevolle stasie. Denk net wat een verskil dit kan maak. My en jou gedagtes kan ons land transformeer as ons mooi daar oor nadink. Woorde van erkenning het ongelooflike kracht, meer as by jou kan voorstel. Woorde kan heel maak, hylle kan seen, hylle kan liefkoos, hylle kan dere opmaak, en hylle kan vir jou onmeetbare oorvloed bring, hylle kan liefde bring, as ook vrede en vreugde en geluk. Eleanor Roosevelt het gesê, niemand kan jou let, minderwaardig let voel, sonder jou toestemming nie. Ongelukkig laat ons dikwils toe, luister, ons laat die dikwils toe, dat pijn uit ons verlede, ons met kwetsende woorde laat reageer, as iemand ons seer maak. Die geneesing moet eers in ons hart plaas vind, so ons uit die oorvloed goeie wense in ons hart kan reageer. Ons laad toe, is die woord wat ek wil beklim toon. Jy laat toe, dat daar die woorde en daar die dade jou onderkry jou seer maak. Jy laat toe, dat mense dinge doen, dinge sê, wat jou seer maak. Moe dit toelaat nie. Jy laat dit toe, dat mense negatief om jou reageer. Negatieve dinge sê. As iemand negatieve dinge sê, stop hulle. goeie jy dove oor. Moe toelaat, dat dit wat ander mense sê, jou anraak nie. En onthou ook, moet nooit dat iemand anderse opinie, jou werkelijkheid woord nie. Ons is ook gaan neig om ons af te kraak, of om, te sê, ach, dis niks, terwyl ons eindelijk baie trots kan wees op ons prestaties of ons sterkpinte. Leer om met een eenvoudige woord namelijk dankie, komplimente aan te hoor en aan te neem. As iemand vir jou sê, dis een prachtige rok, moet nie sê, ach, dis een ou rok, of ach, dit is so iets wat ek my kas gekryd nie, vergeet daar, goeder, sê nie, dankie. Susan het ook geskryf, dat om nederig te wees nie beteken om een laas selfbeeld te heen nie. Sy beklem dat iemand wat nederig is, een gesonde selfbeeld heet, oor haar potentiaal of haar talente in die skipper. Ons is afhan afhankelijk van die skipper. En die moet beseef, dit wat ons heet, kan in een oogvink weggeneem word. Wees dankbaar vir wat jy het. Sê dankie, dis baie, baie belangrik om dankie te sê. Leer om geneesende woorde te praat. Gebruik woorde wat van oorvloed getuig. Bekleem toen jou kinder sy sterkpinte. Prijs hulle in sy geleeld vir hulle hoe uniekele is en hoe lief jy hulle het. Wees kostig met komplimente, maar bedoel dit eerlik. Bly stil as jy nie iets werkelijk bedoel nie. Maar wees koestig met daar die eerlijke komplimente. Focus op goeie mense en die goeie dinge wat hulle doen. Wanneer jy oor die omgeving of jou land praat, vergeet die nevige diewe dinge. Onthoud die goeie dinge. Focus op Chris barnard wat die eerste is oorgeplant het as jy aan die land dink. Dink aan die... Krieger nationale park, dink aan ons strande, dink aan die natuur, dink an al die positieve dinge, antwoord op negatieve beniesproekies, dier na die skipperse genade en licht te verwys. Ons kan nie donker ontkien of wegwys nie, maar ons kan altyd die licht van die woord daarop blad skyn. Ek het een vriendin, en die vriendin het hy gezegd, as iemand van iets sê wat tak negatief is, of wat daar afkraak, of seer maak, dan sal sy sê gaan in licht en in liefde. Da die licht en da die liefde. Maar laat die licht en die liefde ook in jou leven sichtbaar word. En dan sal paar belangrike woorde wat een mens kan gebruik, as dit nie belangriste woorde is nie. Een mens het sies belangrike woorde Die een is, ek erken dit was my fout. Die vijfde belangrikste woord, ek is lief vir jou. Die vier belangrikste woorde, kan ek jou help. Die drie belangrikste woorde, ek is jammer. Die twee belangrikste woorde, baie dankie. Die een belangrikste woord, is ons. Die ses belangrikste woorde, erken of ek erken dit was my fout. Die vijf belangrikste woorde, ek is lief vir jou. Die vier belangrikste woorde, kan ek jou help. Die drie belangrikste woorde, ek is jammer. Die twee belangrikste woorde, baie dankie. Die een belangrikste woord, ons. Lees so lys elke dag tot jy het uit jou kop ken. Met hierdie woorde kan een wereld verander word en dit kan alles begin by jou en my so het my tykie tot die einde gekom, bye bye, dankie vir jou saamkeier, want sonder jou het ek nie program nie, en ek hoop dat jy een positieve gedagdekie uit die program kan vat en jou eie kan maak, onthou, jy is speciaal, jy is uniek, en jy word liefgehe, my program, menslief, ek is lief vir jou, besoek gerust ons webware we by www.netradio.sa.co.za of www.fmstereo.co.z, die radio speel ook daar, jy kan met enige cellfoon, rekenaarsnaam keier, loer gerust rond, daar is ook potgooi van vorige programme, en die nie het gemis het, sluit aan by ons Facebook groepe, gaan like ons Facebook blaaie, en nooi adieu familie en vriende, om saam met ons te keier. En die nie wil adverteer op die radio, kontak ons gerust op die webblaie, onder die kontak opkant, Ons hoofie is daar een contactvorm by voltooi om en ons kom terug na jou toe. En ek wil dit net noem, om 7 uur is Dr. Tini einders belig met oortdenking. Hy doen oortdenking ook in Engels elke aand die afloppe 2 weke. En indien jy in die buitenland is en jy het vrienden skabelgeris in op die stasie. ek weet met die expats is die eerste geslag nog Afrikaans, die tweede en die derde geslag het al meer vir Engels of na die taal oorgegan wat in die land gepraat word en Afrikaans is daak nog niet een stikkie hier en daar by die huis so skakel mag er is in om seweer en en dan natuurlijk om 8 is jou land op die lucht met daar muziekprogram Dit is die heerlikste, lekkerste muziek. Elke keer as ek inskakel en in saam te haak keir, dan hoor ek muziek wat ek baie lang klaas gehoor het, en het is heerlik. Tussen 8 uur en 10 is Jolanda met haar muziek potpourri op die licht, skakel geries in, dit is lekker om saam te keir. So, jy het nie verskoning nie, jy kan keir tot 10 uur vanavond, en na dit is daar heerlijke muziek. Op hierdie noot gaan ek jou groet onthou, Dit is die programmaveries van die avond. Een lieflike avond verder. En ek speel uit met Barbara Streusand's Memory. Een lieflike avond, tot ziens.